Bé, doncs bon dia, benvinguts. Us convoquem a aquesta roda de premsa. Avui és avançar-vos el que es tractarà en un ple extraordinari que es convocarà pel pròxim divendres 18 a les 9 del matí i és un ple monogràfic que tractarà del pla econòmic financer que volem aprovar des del de govern municipal que aconseguirà arribar a l'objectiu que ens va remarcar l'inici de mandat que és aixugar totalment el dèficit que es va generar a l'any 2011 en la hisenda municipal. Aquest pla econòmic financer ens permetrà col·locar-nos a un euro de romanent de tresoreria positiu i això en termes coloquial doncs vol dir que hem exogat el dèficit. A l'any 2011, entre aquest govern municipal, rep els efectes d'aquesta caiguda d'ingressos que es comença a generar des de l'any 2010, i descalabra la, la, la, la Tresoria Municipal amb un dèficit de quasi 9 milions d'euros. Des del primer moment es comença a treballar amb l'objectiu de que en aquest mandat es pugui acabar amb, aquest, amb aquesta situació de dèficit, i això és el que hem anat fent al llarg d'aquests 3 anys, al llarg de diverses operacions, i avui presentem ja l'última eina, aquest Pla Econòmic Financer, que ens permetrà a l'aixugament total d'aquest dèficit. Hem aixugat dèficit en 3 anys, no hem deixat de fer inversions i no hem deixat de fer activitat. Per tant, jo crec que és un triple èxit derivat d'una bona gestió i derivat de sacrificis, evidentment, que s'han hagut de fer tant a nivell eh, de recursos ordinaris com a nivell d'inversions. Però la ciutat no ha parat, si veieu l'espai públic, no s'han deixat de fer inversions i l'activitat derivada o escurada cap a la despesa social, deixant de banda actes, altres tipus d'activitat, no ha deixat de fer-se. Per tant, la despesa ordinària ha anat derivada cap a despesa social i despesa educativa o despesa en servei a les persones, la inversió no s'ha deixat de fer i amb la contenció i amb les mesures ordinàries que hem pres hem arribat a aixugar totalment aquest dèficit. Manel us, us explicarà dades més tècniques com arribem a aixugar aquest últim tram de dèficit de 3 milions 3.200.000 euros amb la concertació d'un préstec i amb la reelaboració del pla d'assanejament. Malgrat la concertació d'aquest préstec, el nivell d'endeutament de l'Ajuntament, el percentatge d'endeutament de l'Ajuntament, està a uns nivells molt i molt òptims, està al 71,70%. Per tant, per sota del llindar del 75% que et marca la llei i que et permet fer tot tipus d'activitat sense autorització del Departament d'Economia i Finances, per tant... El nivell d'endeutament de l'Ajuntament és molt bo. Penseu que al llarg de la història de l'Ajuntament ens havíem arribat a col·locar en aquest Ajuntament de Figueres amb anys, eh, amb, amb endats anteriors a un 160% de nivell d'endeutament. Estem al 71,70%, inclòs aquesta nova operació de, de préstecs que, que ens permetà aixugar el dèficit. Amb percentatges, és, és clar que és bo, però encara és més bo... Si ho diguem amb, amb xifres literals, vàrem entrar al 2011 que aquest Ajuntament de Figueres, de tots els prestes que té concertats a curt i a llarg termini, tenia per retornar 30, uns 36 milions d'euros, ara amb totes les amortitzacions que s'han fet en aquest mandat, inlòsa aquesta nova operació, ens a situem a 32 milions. Per tant, F préstec s'han de fer préstec un ajuntament, una ciutat és bo que fagi préstec però han de ser préstecs sostenibles és a dir les inversions que es financen en préstecs se'n beneficiaran generacions futures que són les que paguen també aquestes aquest aquests préstecs però tot això ha de ser d'una manera equilibrada, sostenible i continguda. no tirar pilot endavant i fer operacions de fugir d' endavant en el sentit de que les generacions futures eh, hagin de pagar molt més del que arriba, realment arriben, arriben a rebre. Aquesta és la, la filosofia que ens, ha, que ens ha inspirat aquests tres anys, allà on hem anat treballant durament, contenint, però que ens permet mirar el futur d'una manera ja serena i positiva de cara a poder seguir amb l'activitat ordinària, seguim les inversions, però amb la hisenda totalment reequilibrada i restablerta. En Manel us explicarà amb dades més tècniques en què, en què consisteix aquest pla econòmic financer. Hola, bon dia a tots. Això són tres anys de feina que avui culminen i una promesa complida, que és aquesta que comentava l'alcaldessa, de reequilibrar el pressupost de superàvit si recordeu com hem anat analitzant al llarg dels exercicis del 2012, ja vam aconseguir un resultat pressupostari positiu, el 2013 també, però ens quedava per absorbir aquells 9 milions i escaig que s'havien es generat de romanent de tresoreria negatiu. Avui aconseguim aquest objectiu. A partir d'aquestes mesures arribarem en aquest punt en el que eh, diguem tindrem aquell romanent de tresoreria positiu com a mínim d'un euro. Avui, 14 de juillet, eh, podríem dir en termes econòmics que hem assaltat la bastilla de del romanent de tresoreria negatiu. Per tant, si vols passar a la liquidació del pressupost municipal, fem un anàlisi des del 2008 fins al 2013 i veiem com en el 2008 teníem un resultat pressupostari positiu de 696.000 euros que cau a 880.000 negatius en el 2009 i amb el desplome dels ingressos que es produeix en aquell exercici del 2010 de 6.420.000 negatius que hi ha en el 2011 amb actuacions de contenció des del moment en què iniciem aquell nou mandat, aconseguim reduir a 3.123.000, el 2012 el resultat pressupostari ja és positiu de 372.000 i en el 2013 positiu d'1.728.000 i el 2014 la nostra previsió és tornar a liquidar amb resultat pressupostari. Que recordeu, el resultat pressupostari és tots els ingressos de l'exercici i les despeses de l'exercici, sense comptar allò que portàvem acumulat d'exercicis anteriors, que és el romanent de tresoreria, aquells 9 milions que teníem. Passem, l'estalvinet és una, una, una repetició del mateix escalat, des de 2.049.000 euros, que teníem en l'exercici 2010 negatius ja ho reduïm a 1.076.000 3.386.000 en el 2012 i 5.186.000 en el 2013 aquesta és una dada molt important perquè dona fe de com aconseguim absorbir aquell romanent de tresoreria a part de les operacions de crèdit que hem demanat perquè amb 5 milions d'estalvi el que fas és precisament aixugar aquell dèficit que tenies anteriorment. L'evolució del romanent de tresoria és aquesta de la que estem parlant, des de 2 milions positius en el 2008 baixant 2009 fins a 9 milions entre el 2011 i tornem a remuntar i la previsió és que en aquest 2014 ja acabem amb aquest romanent de tresoreria positiu de com a mínim un euro. Evidentment a la liquidació del pressupost sabrem perquè eh, ingressos i despeses veurem exactament com s'acaben quadrant però tot això a més juga amb l'endeutament. El 2011 van començar que devia l'Ajuntament en total 36.860.000 euros. Vam incrementar-ho a 45.273 en el 2012 amb la concertació d'una operació de crèdit i ho vam baixar ja fent amortitzacions importants que veieu aquí. En el 2011 pagàvem 5.600.000 els bancs amortitzant deute, en el 2012 4.117.000, en el 2013 5.718.000, i en el 2014 el total que pagarem serà de 5.288.000. Això fa que arribem en el 2014 i amb aquest préstec, amb aquesta operació nova que concertarem, passem a menys a 32.467. Per tant, hem rebaixat l'endeutament en termes globals i el percentatge és aquell que ens explicava l'alcaldessa del 71,70% sobre els ingressos de l'Ajuntament. Això significa que estem per sota del mínim legal. La llei et diu que eh, el 75% hi pots arribar, entre el 75 i el 110% necessitaràs autorització del departament corresponent de l'autonomia per a concertar operacions de crèdit, però si estàs per sota del 75, ets lliure per a fer les operacions que et semblin oportunes perquè se suposa que tens una economia sanejada, que és el que en aquests moments té l'Ajuntament de Figueres. Les conclusions són aquestes, que el pla econòmic financer i aquestes mesures complementàries que l'acompanyem impliquen l'absorció definitiva del romanent de tresoreria negatiu. I amb això, eh, aquests són els grans trets d'aquestes mesures que anem a proposar, que avui en comissió d'hisenda eh, s'explicaran i que en el ple del dia 18 aprovaríem eh, i repeteixo, deixaríem ja la hisenda municipal en condicions i eh, d'alguna manera jo ja podria agafar i anar-me'n de vacances perquè hem complert eh, el pla i les promeses que havíem fet de deixar-ho en les d'agudes condicions. Evidentment queda molta feina a fer moltes inversions a realitzar i que és el que a partir d'aquests moments hem d'anar implementant i optimitzant penseu que el fet de que hem anat reduint incrementant els ingressos i reduint i contenint la despesa, això significa que podem destinar recursos a despesa social com s'ha estat fent, de manera important i també a finançar inversions que durant aquests tres exercicis ho hem fet amb càrrec a pressupost ordinari, sense demanar crèdit Eh? Per tant, hem fet un doble esforç i això ens ho ha permès totes aquestes mesures que fins avui hem, hem dut a terme. I pos ens posem a la vostra disposició. si hi ha alguna qüestió, alguna pregunta que vulgueu fer? És l'adaptació d'aquell pla que ja teníem que havíem presentat i que hem pogut remodelar, eh, si recordeu en aquells moments, el que hi havia era unes previsions d'increment dels ingressos en base a uns increments d'ordenances en aquesta presentació que farem ara la previsió és que el 2015 hem congelat les ordenances, no hi haurà cap increment d'impostos i el 16 i el 17 aniríem en previsió de l'IPC els increments estarien sobre l'IPC, per tant podem dir que hem millorat enormement aquella situació inicial en la què estàvem quasi obligats a fer increments d'impostos i en aquest moment no, el que fem és, repeteixo, congelar les ordenances municipals per al 2015 i el 16 i 17 anar d'acord amb l'IPC. 3.200.000, que és exactament el, el que quedava del romanent de tresoreria negatiu. Aquest és una operació de, de préstec que eh, una vegada aprovat aquest pla financer eh, en el ple ordinari de final de mes plantejarem la concertació i eh, això que és una formalitat comptable, com heu vist, ens permet eh, si no fos amb aquest préstec estaríem a 29 milions d'endeutament. Hauríem baixat des dels 36 amb el que van començar fins a 29. Amb aquest, que és una formalitat comptable que ens obliguen per a poder absorbir aquest romanent de tresoreria, estem a 32. Tot i així, hem rebaixat a més de 4 milions el nivell d'endeutament de quan vam començar. Um, contenció de la despesa, com l'estem fent, eh? la congelació del capítol 1 de personal en la mesura en què la pròpia normativa de l'Estat ens obliga a tindre aquest capítol congelat i seguir aplicant totes aquelles mesures de contenció que ens han permet fer unes reduccions importantíssimes en els capítols de despesa, el capítol 2 a més de 3 milions, etc, etc. En termes absoluts, sí. A veure, per això intentava explicar Sí. El dèficit generat al llarg de tots els exercicis anteriors eh, aquell és el que teníem que anar absorbint per pues perquè el d'aquest any no existeix el 2012 ja ja liquidàvem amb superàvit presupostari és a dir els ingressos i despeses de l'exercici el 2013 també el 2014 també ho farem agins, però teníem aquells 9 milions que hem de finançar i això ho fem a base de generar aquests superhàbits eh? i amb aquesta operació de crèdit final, que és una qüestió més formal que operativa, que ens servirà com a tresoreria per poder fer pagaments a proveïdors, amb la qual cosa, a més, complirem encara millor els terminis de pagament a proveïdors que ja els estem complint. Eh? Per tant, el dèficit en termes absoluts ja queda totalment eliminat. Ja no hi haurà cap lloc dels comptes municipals en què surtin números negatius. Sí, diria, és, és això, o sigui, hem aixugat els, els 9 milions de, de llar, sí? com s'ha fet? Exacte, amb aquesta operació última de 3 milions 200 mil euros combinat amb retall, o sigui, com els hem aixugat al, al llarg d'aquests anys combinar, creant superàvit retallant despeses que o sigui, gastant menys que el que ingressem i complementant-ho amb, amb operacions de préstec a llarg termini, que les ràtios que tenim d'endeutament ens ho permeten perfectament perquè hi ha capacitats de retorn i tot i concertant préstec, doncs encara devem molt menys que el que es devia quan, quan, varen, quan vam entrar. O sigui, el, el percentatge d'endeutament de, és el, el total que deus amb operacions de presta concertades al llarg de la història de l'Ajuntament. No? El que és la concerta de l'any 90 s'acaba doncs, de pagar ara, i el que anem concertant ara s'acabarà de pagar el 2030. La qüestió és trobar l'equilibri amb la capacitat de, de retorn que tingui l'Ajuntament i sempre que vagi destinat a fer inversions, que és el que permet que les generacions futures el puguin anar fent servir. El que van pagant. El que no pot és pagar coses que ja no puguis fer servir, que ja no hi són, per això et demana que siguin inversions. I llavors, divendres, aprobeu això? Fem sí. aquest ple. En canvi, d'un pla de justament que és extraordinàriament o per aprovar les d'investigació? Aprovem, sí, aquest pla extraordinari és per això. Un pla econòmic financer i un pla d'ajust, el que ens exigeix l'administració de l'Estat i el que ens demana l'administració de la Generalitat, el Departament d'Economia i Finances, Eh, per eh, explicar-els i quines són aquestes mesures que anem a prendre i que permeten deixar ja totalment liquidat el romanent de tresoreria negatiu. A les perspectives que teniu van a avançar va sé. 7 anys hem adelentat, perquè tenim un pla a 10 anys que era el que permetia eh, absorbir aquell romanent de tresoreria de 9 milions que semblava impossible, eh, i ho hem fet en 3 anys en lloc dels 10 que eh, hi havia en aquell pla inicial. I això també és coherent amb el que hem anat explicant. Aviam, durant aquests tres anys que hem anat aprovant eh, pressupostos i liquidacions de pressupost, encara s'han fet constar en informes d'intervenció doncs, incompliments de, de la llei en aquest sentit. Espera, no sé si no en el sentiu, però... Eh, doncs, què passa? Si això ho haguéssim fet amb un sol any, que és el que demanava la llei, bloqueges l'Ajuntament i la ciutat, o sigui, aixugar tot això en un any era impossible. L'objectiu és, en tres anys, hem pogut anar mantingent activitat, contenint despesa i fent aquelles mesures extraordinàries que te permetessin seguir amb l'activitat la, mitjanament ordinària, sense provocar cap tancament de cap servei de manera dràstica ni, ni, ni el bloqueig de, de l'Ajuntament el nostre objectiu era aquest de com restabliem situació, com equilibrar situació sense provocar cap tall traumàtic de, de servei, sense tancar activitats, que és el que hauria passat si, si ho haguéssim fet el, el primer any. Ja bueno, Això ho sabrà més en Manel, però sí que hi han detectors de, de major recaudació amb certs impostos. És correcte, sí. Sí. estem recaptant més del que teníem pressupostat amb eh, uns quants conceptes i això és, eh, mostra evident que efectivament hi ha un moviment en el mercat eh, i l'activitat econòmica s'està reactivant. Per exemple, la plusvàlua és un Plus dels, dels més evidents. Eh? Hi ha més plusvàlues, s'estan liquidant més plusvàlues de les que teníem pre previstes. L'impost d'obres no segueix a nivells molt baixos, mm -hmm. però en una plusvàlua una sí. La primera és Operacions transmissió. de transmissió n'hi ha. Un pla econòmic financer, que aquest va al Ministeri, i el pla d'assanejament, que aquest l'adrecem a la Generalitat. Tots dos els enviem. Ara, he de dir-te que són dos plans que s'han estat treballant consensuadament. Tenim la sort de comptar en aquests moments amb una interventora que està treballant a tot ritme i amb molta dedicació, i s'han anat consensuant aquests plans i de tal manera que entenem que no han de representar problemes per la seva aprovació. Els, els plans han estat consensuats amb el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, per tant ja s'ha fet amb les indicacions i instruccions que ens, anat, eh, que ens han anat dient de cara que ells quan ho rebin ho puguin aprovar amb normalitat. Bé, doncs, per part nostra podem marxar de vacances tranquils en aquest sentit, de d'Elisenda Municipal, i realment dona pues, una visió optimista i positiva de cara al futur dins de la, tot el, tot el, tota la prudència del, del món eh, en quan realment aquesta reactivació econòmica de la ciutat realment sigui un fet eh, molt més palpable i no només aquests indicis que, que hi ha ara en un principi. Bon dia. Merci.